Capitolul 48 A doua întâlnire, despre care am pomenit în capitolul trecut, a avut loc o săptămână mai târziu. Îmi lăsasem din nou barca la debarcaderul de sub pod. Era cu o oră mai devreme după amiaza decât rândul trecut. Nu mă hotărâsem încă unde să cinez, așa că mi-am îndreptat pașii spre Chipside Și mă plimbam pe acolo, ființa cea mai nehotărâtă din toată acea aglomerație, când odată, pe umăr, am simțit o mână grea cuiva care mă ajunsese din urmă. Era mâna domnului Jaggers, care mi-a trecut apoi prin brațul meu. Fiindcă mergem în aceeași direcție, hai să mergem împreună, Pip. Unde te duci? La temple, cred," i-am răspuns eu. Nu știi?" întrebă domnul Jaggers. Păi i-am răspuns eu bucuros că măcar odată pot să-l pun la punct într-un interogatoriu încrucișat. Nu știu, fiindcă nu m-am hotărât încă." Te duci să iei masa?" întrebă domnul Jaggers. Bănuiesc că nu te deranjează să recunoști asta." Nu, am replicat eu, nu mă deranjează să recunosc asta. Și n-ai întâlnire cu nimeni? Nu mă deranjează să recunosc nici asta, n-am întâlnire cu nimeni. Atunci, spuse domnul Jaggers, vino să iei masa cu mine. Eram gata să-mi cer scuze când a adăugat. Vine și Wemmick. Așa că scuza s-a transformat în aprobare. Primele cuvinte pe care apucasem să le rostesc slujind drept introducere în ambele situații și o pornirăm spre Chipside. Apoi am coborât ușor spre Little Britain, în vreme ce luminile se aprindeau vii în vitrine, iar lampagii, care în din acea după-amiază, nu găseau suficient loc să-și așeze scările, se cățărau și coborau, fugeau încoace și încolo, aprinzând în ceața care se lăsa mai mulți ochii roșietici decât ochii albi proiectați de opaițul din Hamas pe peretele fantomatic. În biroul din Little Britain se scriau obișnuitele scrisori – Oamenii se spălau pe mâini, stingeau lumânările și închideau casele de bani, așa cum făceau de obicei la sfârșitul unei zile de lucru. Stăteam în așteptare lângă focul din odaia domnului Jaggers și flăcările care urcau și coborau împinseră cele două busturi de pe raft într-un joc diabolic în care îmi făceau cu ochiul. Iar cele două lumânări groase de seu de pe birou care luminau slab pe domnul Jaggers în timp ce scria într-un colț erau înfășurate în niște giulgiuri jegoase care nu lăsau ceara să se scurgă și care aminteau de o ceată de clienți spânzurați. Am pornit toți trei spre Gerald Street într-o birjă de piață și cum am ajuns am și fost serviți cu masa cu toate că nu mă gândeam să fac nici cea mai mică referire tocmai în casa lui Jaggers la sentimentele lui Wemmick de la Walworth, totuși nu m-ar fi supărat să văd din când în când în ochii lui o scânteiere de prietenie, dar nici vorbă. De câte ori ridicam ochii de pe masă, Wemmick se uita la domnul Jaggers și se purta atât de rece și de scorțos cu mine de parcă ar fi existat doi gemeni cu numele de Wemic, iar el era cel pe care nu-l cunoșteam. Wemic! Ai trimis domnului Pip biletul domnișoarei Heavisham?" întrebă domnul Jaggers, la puțin timp după ce am început să mâncăm. A, nu, domnule," răspunse Wemmick, tocmai vroiam să-l trimit cu poșta când ați venit la birou împreună cu domnul Pip. Uitați-l!" îl întinse stăpânului său numie. E un bilet de două rânduri," spuse domnul Jaggers, dându-l mai departe, pe care domnișoara Heavisham mi l-a trimis mie, fiindcă nu era sigură de adresa dumitale. Spune că ar dori să te vadă într-o chestiune de afaceri despre care ați vorbit. Te duci până la ea?" Da," am răspuns eu, aruncându-mi ochii asupra biletului care spunea exact ce aflasem de la domnul Jaggers. Când crezi că ai să te duci?" Am o întâlnire care nu suferă amânare, am spus eu, privindul pe Uemic, care tocmai vâra niște pește în cutia de scrisori și nu sunt sigur ce timp am la dispoziție, dar cred că mă voi duce curând." Dacă domnul Pip are de gând să se ducă curând să adresează adresă domnului Jaggers, nu mai e nevoie să scriu niciun răspuns. Văzând în aceste cuvinte o aluzie la faptul că ar fi bine să nu amân în întrevederea, am hotărât să plec a doua zi. Le-am comunicat acest lucru. Wemmick bău un pahar de vin uitându-se numai la domnul Jaggers, cu un aer de mulțumire posomărâtă. Așa deci, Pip, amicul nostru păia în genul, spuse domnul Jaggers, și-a jucat cartea. Și-a câștigat. Tot ce puteam face era să-mi Ei, în felul lui e un băiat care promite, dar s-ar putea să nu-i meargă toate cum își dorește. Până la urmă va învinge cel puternic. Dar încă nu se știe care din ei doi e mai puternic. Dacă s-ar apuca să bată... Doar nu o să spuneți, i-am redezat eu vorba cu fața și inima cuprinsă de înfierbântare, că e chiar atât de ticălos, domnule Jaggers. N-am spus Pip. Fac o presupunere. Dacă s-ar apuca să o bată, s-ar putea să aibă de partea lui forța, dar dacă se vor măsura cu mintea, nici vorbă. Nu m-aș arunca să fac pronosticuri cum se va purta un individ ca el în asemenea împrejurări, fiindcă oricare dintre cele două rezultate e posibil. Pot să vă întreb care sunt aceste rezultate? Un individ ca amicul dumitale, păianjenul, răspunse domnul Jaggers, sau bate, sau se târăște. Se poate târâ mârâind și se poate târâ fără să mârâie, dar nu poate să lovească și să se târască în același timp. întreabă și pe Wemick ce crede. Sau lovește sau se târăște, spuse Wemick, fără să mi se adreseze. Ei! În cinstea doamnei Bentley Drummer, spuse domnul Jaggers luând o cană cu vin de pe măsuța cu rotile și umplând paharele și să dea Dumnezeu ca problema întâietății să fie rezolvată în favoarea doamnei, căci nu va exista niciodată mulțumire pentru amândoi deodată. Hei, Molly, Molly, Molly, Molly, dar înceată mai ești pe ziua de azi. Femeia era alături de el când domnul Jaggers rostise aceste cuvinte și așeză pe masă un platou. Își retrase mâinile de sub el și se dădu înapoi un pas sau doi murmurând niște scuze. O anumită mișcare a degetelor mi-a trase atenția. Ce ți-a întâmplat?" mă întrebă domnul Jeggers. Nimic am răspuns eu, numai că subiectul despre care am vorbit e cam dureros pentru mine. Femeia a din degete de parcă ar fi croșetat. Se uita la stăpânul ei, fiindcă nu înțelesese dacă era liberă să plece sau dacă mai avea să-i spună ceva, și de ce ar fi chemat-o înapoi dacă pleca?" Avea privirea foarte încordată. Eram sigur că mai văzusem ochi ca aceștia și mâini ca acestea nu de mult într-o zi de neuitat. O lăsă să plece și femeia se topi din cameră. O aveam însă mereu aievea în fața ochilor, de parcă era acolo. Mă uitam la mâinile acelea, la ochii aceia, la părul acela despletit și le asemuiam cu alte mâini, alți ochi, alt păr, care mi erau cunoscute, le asemuiam cu ceea ce acești ochi, aceste mâini și acest păr ar fi putut să fie peste 20 de ani de viață zbuciumată alături de un soț brutal. Mă uitam din nou la mâinile și la ochii menajerei, rememorându-mi simțământul inexplicabil care mă copleșise ultima oară, în timp ce mă plimbam nu singur, prin grădina părăginită și prin fabrica de bere părăsită. Mă gândeam că același simțământ mă cuprinsese odată, când văzusem o fată care mă privea și o mână care îmi făcea semne prin fereastra unei diligențe și același simțământ năvălise din nou și mă lovise precum fulgerul odată, pe când mă aflam într-o trăsură, tot nu singur și o lumină orbitoare izbucnise brusc în mijlocul unei străzi întunecoase. Mă gândeam că o singură verigă din lanțul asociațiilor fusese suficientă pentru identificarea de la teatru, și cum de data asta apăruse tot o verigă pe care nu o avusesem până acum, când trecusem întâmplător de la numele Estelei la degetele acelea care parcă croșetau și la ochii aceia atenți, nu mai aveam nicio îndoială că femeia era mama Estelei. Domnul Jaggers mă văzuse în compania Estelei și nu cred că îi scăpase răsimțămintele pe care nu mă străduiam să le ascund. Dădu din cap, când am spus că subiectul era dureros pentru mine, mă bătu pe spate, mai turnă un rând de vin și-și continuă masa. Menajera își mai făcu apariția doar de două ori și stătu foarte puțin timp în cameră, iar domnul Jagger să-i vorbi foarte tăios. Dar mâinile ei erau mâinile stelei și ochii ei erau ochii stelei. Și dacă ar mai fi apărut încă de o sută de ori, tot la fel de convins aș fi fost că ceea ce credeam era adevărat. Seara era plicticoasă, căci Wemmick trăgea vinul spre el, când ajungea în dreptul său într-o manieră foarte oficială, ca și cum își lua salariul, și tot timpul era cu ochii la șeful lui, gata parcă de un interogatoriu încrucișat. Cât despre cantitatea de vin ingurgitată, cutia lui de scrisori era la fel de nepăsătoare și pregătită ca și o adevărată cutie de scrisori față de numărul de scrisori aruncate în ea. După mine, în seara aceea, Wemmick era celălalt frate geamăn și nu semăna decât la înfățișare cu Wemmick de la Woolworth. Ne-am ridicat amândoi de la masă de vreme și am plecat împreună. Încă din clipa în care am început să bușbuim printre ghetele domnului Jaggers după pălării, am simțit că adevăratul geamăn era pe cale să se întoarcă și abia am făcut câțiva pași pe strada Gerard, îndreptându-ne spre Woolworth, că mi-am dat seama că umblu la braț cu geamănul cel adevărat, iar celălalt se risipise în aerul înserării Hei, s-a terminat," spuse eu E un om minunat și fără egal pe lumea asta, dar când iau masa cu el, parcă trebuie să mă înșurubez și mi-e mult mai la-ndemână să mănânc deșurubat." I-am spus că exprimase foarte plastic esențialul situației. N-aș spune asta nimănui în afară de tine, si el. Știu că rămâne între noi." L-am întrebat dacă o văzuse vreodată pe fica adoptivă a domnișoarei Hevisham, pe doamna Bentley Drummond. Mi-a spus că nu. N-am vrut să-i povestesc dintr-o dată la ce concluzie ajunsesem, așa că l-am luat pe departe și am început să vorbesc despre bătrân și domnișoara Skiffins. Când am pomenit de domnișoara Schiffins, își lua o figură șireată, se opri în mijlocul străzii ca să-și sufle nasul și își plecat într-o parte capul cu o mișcare nu lipsită de mândrie ascunsă. Wemmick i-am spus eu, ți-aduce aminte că înainte de a mă fi adus prima oară la domnul Jaggers acasă, mi-ai spus să mă uit atent la menajera lui? Zău, făcu el, da, pare că ți-am spus, naiba să mă ia, adăugă el deodată, știu că ți-am spus. Văd că nu m-am deșurubat de tot, spuneai că e o fiară îmblânzită? Și dumneata cum îi spui? Tot așa, dar cum am blânzit-o domnul Jaggers? asta e taina lui, stă de mulți ani la el. Aș vrea să-mi spui povestea ei. Mă interesează în mod deosebit să o cunosc. Știi doar că rămâne între noi." Păi, făcut Uemic, nu-i cunosc povestea, adică nu știu toată. Dar ceea ce știu pot să-ți spun. În momentul de față suntem persoane particulare, bineînțeles. Acum vreo 20 de ani femeia asta a fost judecată la Old Bailey pentru omor și achitată. Era o femeie teribil de frumoasă și cred că avea și ceva sânge de țigancă în vine. Oricum, Poți să-ți imaginezi că procesul a făcut senzație, dar a fost achitată. Domnul Jaggers a pledat pentru ea, continuă Wemick, cu o privire plină de înțeles. Și a scos o bazma curată într-un chip cu totul surprinzător. Și deși el era la începutul carierei, iar cazul ei era disperat, a reușit să o achite spre admirația tuturor. De fapt, aș putea să spun că procesul ăsta l-a făcut cunoscut. A lucrat mult timp la el, zi de zi, la poliție, luptând împotriva unui mandat de arestare, iar la proces, acolo unde nu putea să intervină, a apelat la avocații consilieri. Însă toată lumea știa că Jaggers era cel care făcea jocurile. Victima era o femeie cu vreo 10 ani mai în vârstă, mai solidă și mai voinică decât acuzată. A fost o crimă pasională. Amândouă femeile vagabondau, iar femeia asta din strada Gerard. Era măritată de foarte tânără, doar cu numele, cu un vagabond și era complet nebună de gelozie. Victima, care în privința vârstei se potrivea mai bine cu omul nostru, a fost găsită moartă într-un hambar lângă Hounslow Heath. Avusese loc încă erare zdravănă, poate chiar o luptă. Femeia era lovită, zgâriată, sfâșiată și se vedea că până la urmă fusese prinsă de beregată și strangulată. Acum e drept că n-a existat nicio probă clară împotriva nimănui, în afară de această femeie, iar domnul Jaggers și-a bazat apărarea mai ales pe faptul că ea n-ar fi fost în stare să înfăptuiască crima. Poți să fii sigur," spuse Wemmick, atingându-mi mâneca hainei, că pe atunci n-a insistat asupra forței mâinilor ei așa cum face acum." Îi spusesem lui Wemick că domnul Jaggers ne arătase încheieturile mâinii femeii în ziua în care luase masa cu el. Ei, domnule, continuă oemic, s-a întâmplat, vezi bine, s-a întâmplat ca femeia asta să fie atât de iscusit îmbrăcată din momentul în care fusese bănuită, încât să pară mult mai firavă decât era în realitate. Mi-amintesc că purta mai totdeauna mâneci croite în așa fel încât brațele să-i pară foarte plăpânde, n-avea decât una sau două vânătăi pe corp. Unimica toată pentru vagaboandă, dar podul palmelor îi era tot o rană și lumea se întreba dacă și le provocase cu unghile. Acum domnul Jaggers dovedise că femeia fusese nevoită într-una din zile să-și croiască drum prin niște spini care nu-i ajungeau chiar până la obraz, dar printre care n-ar fi putut să treacă cu mâinile ridicate și într-adevăr în pielea femeii s-au găsit urme de spini care au fost prezentate la proces. Cercetările au dovedit că spinii fusese rărupți, că aveau printre ei fâșii din rochia femeii și chiar urme de sânge aici colo. Dar cel mai îndrăzneț lucru a fost că în ideea că nu trebuia să întărească bănuiala cum că omorul ar fi fost săvârșit din gelozie, unii încercaseră să dovedească că femeia își omorâse pe vremea aceea copilul pe care îl avea cu acel om, un copil de vreo trei ani și că... Făcuse acest lucru mânată de furie și de setea răzbunării, să-ți spun ce a scos domnul Jaggers din toate astea? Noi spunem că femeia nu are urme de zgârieturi de la unghii, și de la spini și vă arătăm și spinii. Voi spuneți că sunt urme de zgârieturi de la unghii și avansați ipoteza că și-a ucis copilul și trebuie să acceptați concluziile la care duce această ipoteză. După câte știm noi dacă și-ar fi ucis copilul, e posibil ca acesta s-o fi zgâriat, agățându-se de ea? Atunci cum rămâne? Voi doar nu o judecați pentru uciderea copilului, n-aveți decât să o judecați pentru asta. În cazul acesta însă, dacă vreți neapărat să vorbiți despre zgârieturi, noi vă spunem că ați știut de ele, presupunând că nu le-ați inventat." Ca să închei," spuse Wemmick, domnului Jaggers. Nu-i putea ține piept un întreg juriu și oamenii s-au lăsat convinși. Și de atunci a fost mereu în serviciul lui? Da, dar nu numai atât, spuse Wemic. A intrat în serviciu de îndată ce a fost achitată, îmblânzită ca și acum. De atunci a mai învățat ea câte ceva în ceea ce privește îndatoririle ei de menajeră, dar îmblânzită a fost de la început. Ți-amintești sexul copilului? Se spune că era fetiță. Nu mai ai nimic să-mi spui seară? Nimic. Am primit scrisoarea dumitoale și am rupt-o. Nimic altceva. ne am urat călduros noapte bună și m-am întors acasă, având din nou la ce să mă gândesc, deși nu scăpasem nici de vechile gânduri.